аби впустити до спальні трохи гомону. Захладно втікаючи від життя, він все ж боїться колись втекти остаточно. Але сьогодні зранку бранкові світло, як у дитинстві. Він навіть шукає і знаходить у надрах кухонної шафи допотопну трилітрову банку морквяного соку. Морквяний сік одразу засмакує йому гостими спогадами. Натяжтя туга та, з якою забуваєш у пошуковик імена і назви, а потім дивляєшся у випадкові результати, ніби пігмаліон е, лице Галатеї, що ось, ось має ожити. Бранкові здається, що в нього замість крові газована вода, із тисячою бульбашок, і в кожній бульбасці маленький шматочок чогось втраченого. Якщо випустити усю кров і луснути усі бульбашки, можна буде зібрати частинки скласти, оте втрачене, як величезний пазл, і знову його оживити». Коли в Бранкові прокидається любовний туск, від якого закладає вуха, він дістає шухляди стос роздрукованих результатів пошуку імен і назв, перебирає арку ще обережно, ніби це мікротонкі коштовні алмазні пластинки, які можуть тріснути від необачного дотику, розкладає перед собою, перечитує, потім таке відкриває пошуковик, ще раз зводить ім'я і довго стрибає сторінками, перевіряючи, чи не проросло в тому інтернеті чогось новенького». Якщо трохи призвичаєшся, почнеш легко пізнавати людей, які пережили сильні почуття – це справжні інваліди, їх потрібно всюди пропускати без черги». Один з поширених симптомів їхня нездатність відповісти на питання про те, що вони люблять, чим захоплюються. Такі люди одразу розгублюються, не знаходять що сказати, ніби дійсно ніколи нікого, нічого не любили і не люблять зараз. Довго добирають слів, як діти, котрі щойно навчилися говорити з рештою Просто бояться відповідати на запитання. Поводяться пустоголово і тупо. Будь-яке навіть незначне зауваження вибиває їх з колії. Вони ненавидять себе і за першої ж нагоди ховаються в темний куток. Це істоти з розмеленим на борошно кістячком. Вони м'які як молюски, вивернуті з черепашки. Жалюгідні жертви великих кохань. Їм потрібно співчувати виплачувати адресну соціальну допомогу, раз на рік давати путівку до реабілітаційних санаторію. Кого я люблю? Хто любить мене? Чого я хочу? Так труїть себе риторичними питаннями Бранко, меланхолійно гойдаючись на стільці. Від абсурдної самотності в нього терпнуть відмираючи пальці, руки, ніг. Внизу торовкає кришками поштових скриньок листоноша. У під'їзд заходить вагітна руда-сусідка з кошенятами на руках похмура з двома однаковими газетами. Одну газету вона просить покласти Бранкові, і флегматичний огрядний діло її виконує. Всього цього, звісно, Бранко не бачить, лише зауважує характерні звуки і, на надвір, споглядає, як важко вивалюється з дверей поштар. Бо які листи сподівається сьогодні Бранко знайти у своїй скринці, але щойно сусідка встигає зачинити свої двері поверхом нижче. Бранкові двері відчиняються, він легко збігає сходами вниз. Поки людина ще здатна так радісно збігти сходами, за її майбутнє можна не хвилюватися. Нічого, крім газети, він не знаходить. Але піднімається до себе вдячним і за цю несподіванку розгортає газету на кухонному столі, нарешті наливає склянку морквяного соку і поволі гортає сліпенькі жовті сторінки, заповнені розмитими літерами, цюдячи крізь зуби напій свого дитинства. Читати тут, здається, особливо нічого. Масні історії і свіжі плітки його ніколи не цікавили. Обговорення нової зачіски відомої співачки –